na úvod informácia. Nie, nedostal ďalšiu bytku od manželky. Macron vystupuje v Davose so slnečnými okuliarmi kvôli problémom s očami a ja hovorím, neverím. Prinášam doslovný preklad prejavu Howarda Lutnika, amerického ministra obchodu na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Počúvajte už myslím, že by ste mali začať na oveľa vyššej úrovni. Dobre, dobre, sme v Davose na Svetovom ekonomickom fóre a Trumpová administratíva a ja sme tu, aby sme jasne zdôraznili. Globalizácia sklamala Západ a Spojené štáty americké. Je to neúspešná politika, je to to, za čím si Svetové ekonomické fórum stálo čo znamená exportovať, presúvať výrobu do zahraničia, hľadať najlacnejšiu pracovnú silu na svete s tým, že svet je vďaka tomu lepším miestom. Faktom je, že to nechalo Ameriku pozadu. Nechalo to pozadu amerických pracovníkov. A sme tu, aby sme povedali, že Amerika na prvom mieste je iný model, o ktorom povzbudzujeme ostatné krajiny, aby ho zvážili a to ten, že naši pracovníci sú na prvom mieste. Môžeme mať politiky, ktoré ovplyvňujú našich pracovníkov. Suverenita sú vaše hranice. Máte právo mať hranice. Nemali by ste presúvať výrobu svojich liekov do zahraničia. Nemali by ste presúvať výrobu svojich polovodičov do zahraničia. Nemali by ste presunúť celú svoju priemyselnú základňu a nechať ju pod sebou prázdno. Nemali by ste byť závislí od žiadneho iného národa v tom, čo je kľúčové pre vašu suverenitu. A ak už od niekoho máte byť závislí, tak by to sakra mali byť vaši najlepší spojenci, dobre? A tak toto je iný spôsob myslenia. Je to úplne iné než to, ako vnímam Svetové ekonomické fórum. Nevnímam ich ako stožiar v strede, ale v skutočnosti sú oni tou vlajkou, akým smerom fúka vietor, tak fúkajú aj oni. Mali by ste mať solárnu energiu, mali by ste mať veternú energiu. Prečo budete robiť solárnu a veternú energiu? Prečo by Európa súhlasila s tým, že bude mať čistú nulu v roku 2030, keď nevyrábajú batérie? No, nevyrábajú batérie, takže... Ak idú do roku 2030, rozhodujú sa byť podriadení Číne, ktorá tie batérie vyrába. Nuž, na zamyslenie a myslím si, že na zamyslenie a možno aj na zriadnutie bude príhovor Donalda Trumpa na samite v Davose. Na ten som teda zvlášť zvedavý mal by byť dnes. Na stránke Miroslava Kamenského som našiel takéto úvahy, počúvajte. Neobvinili Matoviča, neobvinili Hegera, neobvinili Nadia, obvinili lekára, ktorý sa počas covidu postavil za ľudí. Za to, že nešíril strach, za to, že kládol otázky, za to, že mal odvahu ísť proti systému. Toto nie je spravodlivosť, toto je trest za názor. Doktor Kotlár stál pri občanoch nie pri moci a práve preto je dnes terčom. Pravda sa netrestá. Lekár nemá slúžiť politike. Toľko úvaha od Míra Kamenského, ktorú rád preberám, ale poďme ďalej. už máme za svoj týždeň, keď sme sa dozvedeli, že mať vlastné zdroje elektriny je mimoriadne zlé, pretože potom nemôžeme byť závislí na Európskej únii a dozvedeli sme sa, že do obyvačky si pozývame nepriateľov a do kancelárie priateľov. Logika opozície stráca násile aj keď hovorí, že rokovať v Číne je politicky neprípustné, pretože sa tam trebárs nedodržiavajú ľudské práva, hoci na druhej strane Angela Merkelová, pokiaľ bola kancelárkou Nemecka, bola v Číne 13-krát a nikdy nehovorila o ľudských právach, ale o biznise. Najnovšie chce s Putinom, teda pardon, susedom Putinom, vyjednávať aj aktuálny nemecký kancelár. Povedzme si už raz a navždy, že peniaze až na prvom mieste, že teda opozícii ide o flety, prachy a uznanie ľudu a o uznanie probrúselských sláboduchých úradníkov, pardon, veľmi dobre platených lokajov veľkého biznisu. To, dokedy tu bude trvať tá primitívna hra akože poslancov, ktorým ide akože a predovšetkým o pospolitý ľud, keď my vieme, že od skončenia socializmu. Tu ide o čo najvyšší zisk, čo je na druhej strane základný zákon kapitalizmu, toho súčasného, trhavého. Veď ako môžeme veriť takému Korčokovi napríklad, ktorý bol hovorca Mečera, štátny tajomník Zurindu, štátny tajomník a veľvyslanec Zafica, minister Zasulíka a napokon kandidát PS na prezidenta Slovenskej republiky. Má taký človek charakter a takýchto je plný parlament neschopných schopných všetkého. Poďme na ďalšiu tému. a čo mi prišlo na internet? Naviazanie rubľa na zlato. Centrálna banka Ruska oficiálne oznámila, že je mena ruského rubľa viazaná na zlato. Sadzba je 5000 rubľov za gram zlatých prútov. V každej trojskej unci je 32 gramov. 32 x 5000 rubľov je za gram zhruba 160 tisíc rubľov. Prevodný kurz rublev na americké doláre je 100 rubľov a 90 kopejok na každý americký dolár. Ak sú ruble viazané na zlatovú výške 5000 rublov za gram a existuje 32 gramov na trojskú uncu, čo znamená, že jedna unca zlata by stála 160 tisíc rublov, potom prepočet na americké doláre znamená, že zlato je 1600 dolárov za uncu pri použití rubľov na miesto 1928 dolárov za uncu. Dôsledky pre dolár a predaj energetických súrovín. Čo to vlastne znamená? Znamená to, že Rusko práve vymazalo asi 30% hodnoty amerického dolára na celom svete, pokiaľ ide o zlaté prúty. Rusko odteraz bude predávať svoju ropu a plyn iba v rubloch a ruble sú teraz pevne stanovené na 5000 rublov za gram. Takže ktokoľvek, kto chce kúpiť ropu alebo plyn, bude musieť platiť v rubloch, alebo v zlate a nedosiahne to hodnotu amerického dolára za zlato, ktoré ponúkajú ako platbu. To, čo Rusko práve urobilo, je finančný ekvivalent odpálenia jadrovej bomby. Historická paralela a reakcie bankárov. Len malá poznámka pre zaujímavosť. Posledný človek na tejto planéte, ktorý sa pokúsil podporiť menu zlatom, bol Muammar Kaddafi z Líbie. Čo sa vtedy stalo? Vtedy NATO vošlo do Líbie, vybombardovalo krajinu, až kým ľudia v Líbi nechytili Kadáfyho na ulici, zbili ho do krvi a strelili mu gulku do hlavy. Už v tomto momente bankári z celého sveta rokujú medzi sebou a hlavami štátov a inštruujú ich, že to, čo urobilo Rusko, totálne rozbije americký dolár aj euro. A títo bankári povedia hlavám štátov, že Tretia svetová vojna musí okamžite začať. Vplyv na Európu a rezervné meny. Už vidíte tú súvislosť s Ukrajinou? Vysvetlím prečo. Tým, že Ruská centrálna banka naviazala ruble na zlato a Rusko vyhlásilo, že bude predávať ropu a plyn len v rubľoch, znamená, že Ruská ropa a plyn sú naviazané na zlato s rublami ako proxy pre zlato. Akýto bude mať efekt, Európa, ktorá potrebuje ruský plyn a ruskú ropu, bude teraz musieť nakupovať ruble od Putina Buď za zlato, alebo platiť za ropu a plyn samotným zlatom alebo rublami. Krajiny, ktoré držia naše dlhopisy v dolároch v rezerve, uvidia okamžite oveľa menšie využitie a budú ich chcieť začať ukladať v prospech niečoho stabilnejšieho, niečoho, čo má svoju hodnotu. V podstate každá mena naviazaná na zlato bude vyhovovať účtu, čo znamená, že krajiny ako Japonsko a Čína začnú zhadzovať svoj dolárový trh tak rýchlo, ako len budú môcť prejsť do stabilnejších mien, ako je napríklad Rubel. Záver a vyhlásenie Putina V hlavičke tohto podcastu nájdete link na video ruského prezidenta Vladimíra Putina. Je to oficiálne vyhlásenie o tom, čo sa stalo s viazaním Rubla na zlato. Kým si budete môcť vypočuť toto video, tak by som ho len krátko zhrnul. V tomto vyhlásení poukazuje na to, že západné štáty jednoducho ukradli ruské rezervy v cudzej a rezervy zlatých prútov a tým bola zničená celosvetová dôvera v tzv. prvotriednu bezpečnosť investovania na západe. Banka Ruska podčiarkla čiaru pod spolahlivosťou tzv. prvotriedných aktív. Fakticky aj USA, aj Európska únia vyhlásili skutočný default svojich záväzkov voči Rusku. Teraz každý vie, že finančné rezervy môžu byť jednoducho ukradnuté. Mnohé krajiny už v najbližšom čase môžu začať konvertovať svoje papierové a digitálne úspory do skutočných rezerv v podobe surovinových tovarov, pôdy, potravín, zlata a iných reálnych hodnôt. Aha, čo mi pristalo na stole, rozumej v počítači, kutéme, Gronsko, úvaha! No, čo sa týka práve Grónska viete, konkrétne som si tu odpísal niekoľko citátov. Napríklad, Chorvátsky prezident vyzval Trumpa, aby nekládol svoje záujmy nad práva obyvateľov Grónska. CITÁT Rozhodnutie o budúcnosti Grónska môže urobiť len grónsky ľud. Alebo keď si postavíte obyvateľov Krymu na miesto grónskeho ľudu, veľa vám bude pravdepodobne jasné. Navyše na Kryme išli ľudia na referendum po štátnom prevrate, keď pučisti, ktorí sa dostali k moci, vyhlásili vojnu ruskému jazyku a poslali militantov, aby zautočili na najvyššiu radu Krymu. Zatiaľ čo v Grónsku nikto žiadny prevrat neurobil. Alebo toto? Je to tak, ako povedal prezident Trump: Toto územie je dôležité pre bezpečnosť USA. Krym nie je pre bezpečnosť Ruskej federácie o nič menej dôležitý ako Grónsko pre USA a samozrejme, keď ospravedlňujú dianie okolo Grónska tým, že inak ho zaberie Rusko alebo Čína. Takéto dôkazy neexistujú a na západe ich už ekonómovia a politológovia vyvracajú. No vidím, že pohľady na vec sú rôzne. Ak by som bol podnikavý, zriadil by som stávky, že kedy to ten trumpeta obsadí Grónsko a najbližší typ by vyhral. Čo k veci povedal minister zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Lavrov. Grónsko nie je prirodzenou súčasťou Dánska, však, Nebolo prírodzenou súčasťou Norska ani prírodzenou súčasťou Dánska. Je to koloniálna trofej. Či si obyvatelia zvykli a cítia sa pohodlne, je iná vec. Problém bývalých koloniálnych majetkov sa však stáva čoraz vážnejším. V súčasnosti existuje na svete 17 území, ktoré sú buď zbavené suverenity, alebo priamo závislé od vladnúcich mocností. Francúzsko v rozpore s rezolúciami valného zhromaždenia OSN si nadalej drží ostrov Mayotte, ktorý je podľa všetkých rezolúcií Valného zhromaždenia OSN súčasťou štátu Komorské ostrovy. Británia si nadalej drží Malvíny, čím tiež porušuje početné rezolúcie Valného zhromaždenia OSN. Británia si tiež drží Maurícius a Čagorské ostrovy. A Francúzi majú veľa príkladov. Nová Kaledónia, ktorá zostáva pod kontrolou Francúzskej republiky. Takže tieto otázky sa objavia v budúcnosti a nie nadarmo sme v rámci skupiny priateľov na obranu charty podnikli veľmi dôležitú iniciatívu na vedenie kampane, ak chcete, v rámci Organizácie spojených národov na odstránenie všetkých ostávajúcich stôp koloniálnej éry. A je tu ďalšia téma. Čo sa s tým dá urobiť? India, Čína, Južná Afrika a ich krajiny BRICS presadzujú prepojenie svojich digitálnych mien Krok zameraný na zrýchlenie, zlacnenie a zníženie závislosti od amerického dolára cez cezhraničný obchod a platby v cestovnom ruchu. O návrhu sa bude diskutovať na samete BRICS v tomto roku, ktorý organizuje India. Ak sa to dohodne, mohlo by to znížiť závislosť od amerického dolára a posunúť spôsob vysporiadania globálneho obchodu. Všetci kľúčoví členovia BRICS majú teraz pilotné programy pre digitálne meny centrálnej banky CBDC a ich prepojenie by mohlo podporiť hospodárskú spoluprácu. Odborníci tvrdia, že by to mohol byť krok k pretvoreniu globálneho finančného systému, keďže geopolitické napätie rastie. Toto nie sú len technické reči. Ide o to, kto riadi budúcnosť peňazí a ako medzi sebou krajiny obchodujú bez závislosti od dolára. Čo si myslíte vy? Je nový rámec digitálnej meny dobrý pre globálny obchod? alebo je to len začiatok väčšieho ekonomického posunu. Poďme ešte ďalej. Ku Grónsku existuje aj vyhlásenie platformy Komunisti 21 zo Slovenska. Ako zachrániť Európu? Minister financií USA Scott Bessent to povedal teraz jasne. Spojené štáty musia prevzať kontrolu nad Grónskom, pretože európske národy sú príliš slabé na to, aby v prípade potenciálneho budúceho konfliktu ochránili tento strategický arktický ostrov. Naznačil, že partnery Washingtonu nakoniec túto myšlienku akceptujú. My, komunisti 21, už dávno hovoríme Európskej komisii a členom Európskej únie, že pokiaľ Európska únia nevstúpi do BRICS a neuzavrie vojenskú zmluvu s Ruskou federáciou o vzájomnej vojenskej pomoci, Dovtedy každý, kto pôjde okolo vylepí Európskej únii facku, vždy, keď sa mu to bude hodiť. Za mňa na dnes všetko. Lúčia sa Monika od mixážneho pultu a Dušan od mikrofónu. Dopočutia v piatok.